Що вже уподібнюється ставлення читача, ставленню центрального персонажа. У формі монологів написаний і роман Гудзик, і, правда тут подаю монологи двох героїв, для третьої героїні Єлизавети Тенецької авторка зробила виняток, написала про неї сама, які чергуються, взаємодоповнюючись. У романі «Пастка для жар птиці, мерці» теж зустрічається форма монологу одного з героїв. Вмонтований у текст він доволі специфічно, у відступами, як створюють атмосферу напруження. Читач дізнається про те, чий це монолог лише в кінці твору. Протягом твору Авторка інтригує читача, дозволяючи йому самому домислювати, кому ж належить ця сповідь. Цікаво з цього погляду і те, що майже всі герої Ірени Роздобудько володіють необийкою інтуїцією. Їм сняться пророчі сни, а головна героїня мерців навіть страждає на амнезію. До речі, якщо вірити психоаналітикам, високий рівень інтуїції спостерігається передусім у жінок і геніїв. Геніями герої Ірен Роздобутько не є її, такими себе не вважають. Тому можемо відзначити першу і чи не єдину рису, яка єднає твори цієї письменниці. Єднає із жіночими романами. Традиційні для її прозив моменти, коли герої випадково пригадують, чого взагалі ніколи і не намагалися запам'ятати, тому ніколи не можна спрогнозувати сюжет романа від початку, несподіванка може вигулькнути зненацька, а іноді зовсім не вмотивовано. Любовні історії в романах Ірени Роздобудько часто будуються на принципі схожості. Якщо герой закохується, пізніше виявляється, що об'єкт його почуттів подібний до першого кохання або є тією людиною з минулого. Так герой ранкового перебиральника починає спілкуватися із жінкою, якої ніколи не бачив через книжку, і відчуваючи, що вона і є тією дівчинкою, що подобалося йому в дитинстві. Та дівчинка померла, принаймні, так стверджували батьки героя. Але зараз він переконаний, що це саме. І що вона приїхала на Мальту до нього, адже їм подобається одна і та сама книжка. «Ти майнула і зникла тоді у дитинстві», а тепер повернулася фантомом, відбитком сліду на піску біля самої крайки берега. Принцип кола явний і в романах Шості двері та Гудзик. Героїня шостих дверей може вважатися фатальною жінкою, адже всі, хто в неї закохується, помирають. Чому не лише люди, все почалося із тваринки, якою вона мала опікуватися. Досить героїні хоч трохи відповісти на почуття, і можна очікувати трагедії. Денис, герой Гудзика, одружується із дівчиною, що виявляється дочкою жінки, в яку він все життя був закоханий і весь час шукав її риси, звички в інших жінках. Одружившись із дочкою, він переконаний, що зробив так лише тому, що та найбільше схожа на неї. Герої Ірини Роздобудько не воюють із реальним світом, вони весь час тікають від нього у намальовані двері на Мальту, в гори, на море, в себе. Вони монологічні і цілісні. Саме завдяки цій цілісній і переречені на самотність, бо не можуть співіснувати з кимось. Їхній світ закритий від вторгнення. Туди, звісно, проникає зовнішній світ. Але після цього двері світу знову зачиняються. Проза Ірена Роздобудько – містична і кожна навіть найдрібніша деталь знакова. Так ліка героїня Гудзика – не випадково вишила на гудзиках своєї куртки ангелів, і не випадково назвалася Енджі – ангел, коли вирішила втекти від рідних. Адже саме вона, як потім виявилося, була ангелом-рятівником для Дениса, ангелом, якого не можна повернути, відкинувши, зрадивши. Не випадково, Ліза, мати ліки – і кохана Дениса знімає в молодості фільм «Божевілля», адже потім сама божеволія. Теж саме спостерігаємо й у шостих дверях. Особливість всіх персонажів Ірени Роздобудько є страждання. Той кордон, через який вони мусять перейти, щоб збагнути певну істину. Сюжети творів базуються на тому, що герої марно намагаються втекти від страждання. Ліка, героїня Гудзика, проходить шлях відречення від світу, від страждання, яке супроводжує її протягом життя – схема щастя Шопенгаллера. Вона стає аскетом, якому байдуже всі приписи суспільного життя – так у листі до Дениса описує Джошуа Маклейн стан ліки. Слова для Енжі означали так само мало, як і гроші. Вона довіряла відчуттям. Вона посміхнулася до мене. Енджі була далека від реальності. До неї простягали руку зі шматком хліба. Вона не могла її відштовхнути. Усе просто. Не можна сказати, що авторка відчуває симпатію саме до цієї ангельської героїні. Як такої симпатії в чистому англоподібному вигляді немає в жодному її творі. Скажімо так, твори Ірино Роздобудько – абстрактне естетичне явище – не зв'язане жодної з існуючих моралей, це створення світу фотографії, де читачеві надається змога сприймати світлину залежно від його бажання, освітлення кута зору тощо. Саме тому перевалює монолог, наявність я у прозі, авторське я, що створює я літературне, явище доволі поширене в жіночій літературі перехідного зламу тисячоліть віку. «Я» створює навколо себе часово-просторовий ландшафт, де місце знаходження головної героїні, варіант героя – це межа між минулим і тим, що могло би бути. Фрагменти того, що було, авторка компонує в довільному порядку – але так, щоб читач зміг прочитати те, що, власне, не написано. Повітряні ніші – обов'язковий елемент хорошого тексту. Вони провокують здогад, який, конеч, не має з'явитися у підготованого читача. В даному випадку кожного, аж ця прозив розрахована на читача масового. Ще одна повітряна ніша – це майбутнє про яке не йдеться на початку твору, навіть здебільшого і взагалі в романі. Але воно, за написаними законами, білетристики мусить прочитуватися, тобто бути. Так у ранковому перебиральникові, читач впевнений, що герой відчукає свою кохану, хоч про це в романі немає і мови. Головне, авторка спровоглася підвести читача до межі – коли той починає вірити настрою героя. Аналогічна ситуація в мерцях, де читач впевнений, що у героїні все буде гаразд. Цікаво, що авторка, немов зумисне, ділить свої романи на чоловічі і жіночі. Тобто монологи йдуть із уст жінок і чоловіків. Яскравий приклад такого чоловічого роману.